«Живі, я виписав їм грошовий атестат і присилав по ньому майже всю свою офіцерську платню, хоча знав, що за ті гроші в спаленому селі майже нічого не купиш. Не міг уявити рідної зашматківки спаленою. Жила вона в моїй душі такою, як бачив її востання перед самою війною, з її розлогими левадами, безмежними плавнями, білими стежками, підсріблястими усокорами, старезними грушами» розмаханими вітряками на горбах і тисячами білих хат посеред вишневих садків. Несподівана майже фантастична поява Пруні ось тут, та ще в такий день. Його загадкова посланницька місія від імені сестри мого давнього товариша, ще загадковіше, а може просто випадкове, зникнення тієї, яка посилала пруню до мене так настирливо, все це сколихнуло мою душу. Якась могутня сила відкинула мене в далеке дитинство. Тоді все потьмарилося страшними видовищами крові, пожежі, руїн, а темний голос уперто нашіптував про те, що я живий, дуже і молодий, що я переможець, і вознесений духом повинен бути вознесений і не знати пригніченості, бути над усім, бути. «Бути! Бути!» Увечері підполковник Сейс давав бенкет на честь перемоги. Ми з ним обійнялися вручистими тостами. Попов, обливаючи щедрим потом, намагався перекласти щонайменшу кому. А все було гаразд. Та все ж маленький Техасець щось відчув у моєму настрої. І улучивши хвилю, тихенько спитав про причину. Попов переклав слова сейса і муркнув, що можна їй не відповідати, бо все це нюанси почуттів і всіляке мрехлюнді, як на його погляд, сам він волохато громадився біля своєї дружини, білявої, небесноокої, ніжної, як метелик, віроньки, єдиної жінки на цьому суто чоловічому бенкеті переможців, і, звичайно ж, міг змаловажити нашими почуттями. Я так ніколи й не міг зрозуміти, чому віра стала дружиною Попова, чим він привабив чи звабив її і як тримав біля себе, нато вже несумісними видавалися душі цих людей. Хоч як там було, сьогодні на цьому маленькому бенкеті переможців тільки Попов міг почуватися цілковито щасливим, тому його порада не відгукуватися на доброзичливість американцями на якось прикро вразила. «А чому б мені і не відповісти моєму вірному союзнику?» – сказав я. «Справді, я не тільки радію цей великий день, але й сумую. Моя рідна Україна, по якій двічі пройшла ця немолосердна війна, лежить спалена і понищена, і мій народ, може, зазнав таких утрат, яких людству не пророковано навіть на страшному суді». «То що ж мені – радіти чи печалитися?» Сьогодні мені була добра вість. З'явився юнак з мого рідного села, а з ним ще дівчина, яку я знав багато років тому, а тоді забув. Але дівчина зникла і загубилася ще до того, як я зміг її побачити. Її рідний брат колись був моїм товаришем, ми грали в шахи, домагаючись перемоги. Сьогодні нарешті людство святкує перемогу, а я думаю, чи ж для всіх вона і кому яка перемога, хто живий, а хто мертвий? Може, сьогодні про це не слід говорити? Та вже так сталося, що я вимушений. Попов перекладав довго і старанно. Я дивився на майора Мехнату і ледь помітно опускав повіки. Все так, все правильно. А здається, я тут був наймолодший, окрім дружини Попова Віри. Та це не означало, що я мав найменше спогадів. Людина зіткана із спогадів так само, як з думок і відрухів серця. І важить тут не кількість, а сила. А віковічні страждання мого народу давали мені перевагу над усіма цими людьми, тому я дивився на них з деякою поблажливістю, але вже не з тим барабанним відчуттям, що вдень на параднім плацу, а з співчутливим розумінням їхньої сказати б недосконалості. До ранку я таки не заснув. Схопився ще тільки Сіріло за вікнами, обливав себе холодною водою у ванні, голився до рипіння на щоках, ладав своє обмандурування ще ретельніше, ніж учора, до параду перемоги. Все в мені колотилося, якесь велике перечуття стрясало мною. Я не став ждати ранку, не хотів довіритися спокійним охоронцям комендатури, яких попереджено було ще з вечора. Вибіг з будинку і став нервово прогулюватися під здивованими поглядами темношкірих військових поліцей які, дрімаючи на своїх постах, по коров'ячому жували свою американську гумку, далекі від турбот,